ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله اوصيكم واياي بتقوى الله جل في علاه انه لقد فاز المتقون اخوه الايمان اعلموا رحمكم الله تبارك وتعالى ان اوجب الواجبات ala kulli muslimin wa muslimatin ma'rifatu tawhidi wal tamassuku bih wa ma'rifatu shirki ndugu zangu katika iman Maudhui ya hutuba yetu ya leo ni muendelezo wa hutuba mbili zilizotangulia bado tupo katika kueleza haki za la ilaha illa allah. Katika jumla ya mambo tuliyagusa i Jumai iliyopita ilikuwa tumegusa baadhi ya vitenguzi vya la ilaha illa allah. Kwamba yako mambo ambayo endapo mtu anayafanya anaweza akatoka katika uislamu hali ya kuwa hatambui kama ametoka katika uislamu. Leo insha Allah katika silsila hii hii ya haqi za la ilaha illa Allah tutakumbushana khatara tu shirki billah khatari ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu katika imani njia salama ya kuweza kusalimika na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala Alilmu bi khatari shirki ni mtu kufahamu hatari ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na vile vile kufahamu wasail zinazoweza kumpeleka mtu katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na kwa sababu hiyo mtu akifahamu akafahamu hatari na madhara ya kumshirikisha Allah bila shaka atajipanga na atajitahidi kuepuka sala zima la kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu katika iman katika kuzungumzia hatari za kumshirikisha allah inaingia katika mlango wa kuijua shari kwa lengo la kuiepuka Araftu الشر لا للشر Walakin litawakihi فمن لم يعلم الخير من الشر وقع shari si kwa sababu ya kuitaka shari lakini naijua shari kwa lengo la kuiepuka shari kwa sababu asiejua kheri na shari na kutofautisha anaweza kaingia shari, katika shari bila ya kufahamu. Na ndiyo maana Hudhaifa ibn al-Yaman radhiyallahu anhu ardhana sema kana an yas'aluna Rasulullah 'an al-khair wa kuntu as'aluhu 'an ash-sharr an anasimulia sahaba mtukufu Hudhaifa Allahu anhu arda anasema, ilikuwa watu wakimuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu khairi wanamuuliza mambo ya khairi lakini mimi nilikuwa nikimuuliza kuhusu shari kwa sababu ya kuchukua tahadhari nisije nikatumbukia katika shari pasi na kufahamu ndugu zangu katika imani, lakadi Allah ka Allahu tabaraaka wataala fauza na biljana, wana jati na minar bi mauti na Allah subhana huwataala ndugu zangu amefungamanisha mafanikio yetu sisi. na kufuzu kwetu kuipata pepo yake Allah subhana huwaaala na kusalimikana na moto, Mawili haya ya, au jambo hili la kufaulu kuipata pepo Allah amelifungamana na sharti moja muhimu sharti la kufa pasina kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala Katika hadithi ambayo akhrajahu al-Imam Muslim fi sahihi Yakulu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam walikuja watu wawili alikuja mtu mmoja kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam akamuliza ya rasulallah Malmujibatani ewe mtume wa allah nifahamishe mambo mawili ambayo yanamwajibishia mtu moto na yakamwajibishia pepo yani jambo ambalo linaweza kumwajibishia mtu kumfanya asitaki kuipata pepo na unijulishe jambo ambalo itakuwa linaweza likawa jambo hilo ni sababu ya kumwajibishia moto kama mtu atakuwa amejipamba au amesifika na jambo hilo faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam akasama mtume sallallahu alayhi wa sallam man mat la yushriku billahi shay'an dakhala al-janna wa man mat wa huwa yushriku billah dakhala an-nar mtume sallam alimpa majibu mawili mepesi inayopenya katika akili yanaeleweka vizuri hayahitaji ndefu Mal mujibatan ya Allah ni mambo gani yanamwajibishia ya mtu pepo na ni mambo gani yanamwajibishia ya moto? Akasema Mtume sallallahu alaihi mamata la yushriku billahi shay'an. Yeyote atakayefika na mauti hali ya kuwa hakumshirikisha Allah na chochote dakhala, dakhala aljanna. Mtu huyu ataingia peponi. Wa man mata yushriku billahi shay'an na yeyote atakayefishwa akafikwa na mauti hali ya kuwa anamshirikisha Allah na hakupata fursa ya kutubia dakhala nnar mtu huyo anaingia motoni moja kwa moja ndugu zangu katika imani swala zima la kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala huwa haqqullahil a'zamu ala alibad swala la kumpwekesha Allah ndiyo haki ya Allah iliyokuwa kubwa kwa waja wa Allah subhanahu wa ta'ala na ndiyo maana swala la kumshirikisha Allah لنزيناتي و اظلم الذنم نذلمه الييكو كبوا واكبر الكبائر اني كاتك الذنب الييكو كبوا مبل يا الله سبحانه وتعالى قيل يا رسول الله aliulizwa mtume sallallahu alayhi wasallam ayu dhanb a'zam ewe mtume wa allah ni dhanb gani iliyokuwa kubwa kushinda dhanb zote akasema mtume sallallahu Dhambi iliyokuwa kubwa kushinda zote ni wewe kufika pahala ukamjalia Allah anamsaidizi ni wewe kufika pahala ukaona kuna mambo Allah hayawezi kuyafanya mpaka umshirikishe na viumbe wake Antaj'ala lillahi nidan ni kumjalia Allah anamsaidizi anaweza anahitajia msaada wa huwa hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekuumba peke yake Ndugu zangu katika imani katika jumla ya madhara na hatari za kumshirikisha Allah subhana tunaipata katika wasia wa mja aliyekuwa mwema Luqmanul Hakim wakati alipokuwa akimuhusia mwanae Ndugu yangu kaa chini unawaudhi watu Alisema Luqman akimuusia mwanae Allah subhanahu wa ta'ala amenukuu wasia huu uliokuwa mzito وا اذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم اي ماناغو usije kumshirikisha Allah kwa sababu shirki ni dhulma iliyokuwa kubwa wa kaifa la yakunu Allah Subhanahu wa Ta'ala amekuumba peke yake hakusaidiwa na yoyote. Amekupa pumzi bure, anakuruzuku, anasimamia maisha yako fikulli saghiratin wa kabira. Alafu hishma na ibada unaielekeza kwa kiumbe asiyekuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiumbe ambaye hawezi kujizuilia madhara wala hawezi kujiletea manufaa. Akamwambia mwanae anamhusia usije kumshirikisha Allah. Hakika shirki ni dhulma iliyo kubwa. Sisi ni wasiagaani tunawahusua watoto wetu. Ndugu zangu katika iman, wasia tunaoahusuia watoto wetu tunawahofisha na dunia. Maisha ni magumu, utaishi maisha ya tabu. jitahidi ufanye kazi, mwanangu soma, maisha ni magumu, tunawahofisha na maisha, tunawahofisha na dunia, vitu ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amekwishachukua dhamana. Katika hadithi iliyokuwa sahihi mtume sallallahu alayhi wasallam anaeleza mambo ambayo allah amechukua dhamana kwa kiume yote anayokuja duniani kabla hajaja duniani akiwa na miezi minne tu ndani ya tumbo la mama yake inna ahadakum yujma khalquhu fi batn ummihi 40 yawman nutfa thumma yakunu alaqatan mithla dhalika thumma yakunu mudghatan mithla dhalika thumma yursalu ilayhi malakun fayanfukhu fihi ruha wa yu'mar bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa shaqiyyin Au sa'id rizqi nadhamana kwa Allah subhanahu wa ta'ala ina na inapangwa bajeti yako ndugu yangu miezi minne ukiwa katika tumbo la mama yako ni jambo ambalo ni madhmuu usipate tabu lakini wajibu wako ni kuhakikisha unamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kumshirikisha na chochote ndugu zangu katika imani katika jumla ya ubaya wa shirki Allah subhanahu wa ta'ala katika surati ash-shu'ara ya 98 majuto na masikitiko watakayokuwa nayo mushrikun Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama wakivieleza vile walivyofanya ni visaidizi vya Allah tallahi in kunna lafi dalalin mubin idh nusawikum bi rabbil alamin lakini wallahi ni majuto yasiyokuwa na maana ni majuto yasiyokuwa na faida kwa mtu Tallah, ta tunaapa kwa allah in kunna lafi dalalin mubin sikaa ya yu mtu anasema wallahi tulikuwa katika upotevu mkubwa idnu sawwiikum bi rabbil alamin pale tulipo kufanyeni sawa sawa na allah mola wa walimwengu tukakupeeni haki za allah na leo hamwezi kutufaa wala kutusaidia chochote na leo hamwezi kutunusuru na adhabu za allah ili uweze kusalimika na majuto kama haya lazima uifahamu hatari ya shirki na ubaya wake na uende mbio kuepuka na kujiweka mbali na ushirikini. Dugu zangu katika imani Allah subhanahu wa ta'ala katika surati nnisa aya ya ame Ametangaza wazi wazi ndani ya Quran kwamba hana msamaha na mtu yeyote atakayokutana naye hali ya kuwa amekwenda mbele ya Allah ana dhambi za shirki Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa ma duna dhalika liman yasha hakika Allah hasamehi kabisa kosa la kumshirikisha na chochote katika viumbe vyake anaweza akasamehe makosa mengine kwa mtakaye lakini vile vile akasema Allah jalla wa ala katika surati al-ma'ida Innahu man yushrik billahi Allahu alayhi aljanna wamawaahu an-nar. Hakika yoyote atakayemshirikisha Allah. Bila shaka Allah subhana amemharamishia pepo na mtu huyu makazi yake ya milele ni motoni wal'iadhu billah. Dugu zangu katika imani. Kwa sababu ya ubaya na uzito wa dhambi ya shirki. Allah subhana huwa ta'ala amewausia Amewafunulia viumbe watukufu manabii na mitume akawatahadharisha na swala zima la shirki pale aliposema Allah Tabarak wa Taala ndani ya Qur'ani katika surati Zumar aya ya akasema Allah Tabarak wa Taala anamwambia mtume na anampa habari hizi kwamba zimetangulia kwa mitume waliokuwa kabla yake wala qadi uhiya ilaik wa ila alladhina min qablik la in ashrakta layahbatanna amaluk ولا تكونن من الخاسرين ولقد اوحي اليك بلا شك اي محمد تمكفنوليا تمكوا وحي لا ان اشركت اندابو يكتوكا كمشريكشا الله سبحانه وتعالى Wahai huu umkupa wewe wa illa alladhina min qablika na ujumbe huu tumewapa waliokuwa kabla yako katika mitume waliokutangulia kama utamshirikisha allah matendo yako yote yatabatilika wala takuna min al na utakuwa katika watu waliopata hasara ndugu zangu katika imani hatari za shirki Mbingu allah subhana wa ta'ala na umadhubuti wake anasema mbingu zinakaribia kupasuka Ardh inakaribia kupasuka milima inakaribia kuporomoka kutokana na dhambi ya Ana shirki anaposhirikishwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah jalla wa kasema katika surati Maryam aya 95 takadu samawati yatafatarna minhu wa tanshaq al-ard wa takhiru al-jibal hatta walada Mbinguni inakaribia kupasuka Ardhi vile vile inakaribia kupasuka na milima kuvunjika vunjika ikaporomoka pale inapofika wakati mwanadamu akamfanya Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtoto au anahitaji kuwa na mtoto na msaidizi Ndugu yangu Muislamu baada ya maonyo haya na tahadhari kama hizi je itabakia hoja kwa mtu mwenye kumshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala chukua tahadhari ndugu yangu katika imani na ile siku ya majuto ambayo majuto hayatomfaham mtu Allah jalla wa ala katika surati ghafir akasema ya yauma la yanfaud zalimin ma'dhiratuhum wa lahum al la'na wa lahum dar siku ambayo udhuru kujitetea kuomba msamaha hakutomfaham mtu siku ya kiyama Allah jalla wala akasema wala huma na watu walidhulum nafsi zao na katika jumla ya dhulma watu wakamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala siku hiyo haito wafa kuomba kwa udhuru na watakuwa wamelaniwa na Allah subhanahu wa ta'ala na watakuwa na mafikio yaliokuwa mabaya tumchukue Allah subhanahu wa ta'ala na chukue tahadhari na swala zima la shirki kwa sababu hakuna dhulma iliyokuwa kubwa kama swala la kumshirikisha Allah tabarak wa ta'ala يستغفر ربكم انه كان غفارا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه بعد دุกو زانكو كاتيكا ايمان ان من اعظم جراحات الامه الاسلاميه حقيقه مiongoni mwa majeraha makubwa ambayo yameusibu umma wa na miongoni mwa hatari miongoni mwa maradhi yaliokuwa hatari ambayo yameusibu umma na ikawa ndio sababu kubwa au tunasema ni sababu namba moja ya udhalili ambao umeukumba umma wa Kiislamu ni swala zima la kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala sio vinginevyo sio kwa sababu umma hauna uchumi sio kwa sababu umma hauna teknolojia tatizo kubwa na maradhi makubwa ya udhalili wa umma ni swala zima la kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu katika iman Allah tabaraka wa ta'ala amesimlia ndani ya Qur'an akibainisha sifa za watu ambao wanastaiki kupewa tamkini katika ardhi sifa za watu ambao wanastaiki kupewa nguvu wanaostahili kupewa utawala na tamkini katika ardhi Allah jalla wa ala amizibaini pale alipoeleza Allah tabaraka wa taala mwisho kabisa kwa sababu aya ni ndefu Allah anasema wa'adallahu allatheena amanu minkum wa amilussalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladheena min qablihim Allah ametoa ahadi akiwaahidi wale walioamini kwa hiyo sharti ya kwanza ni iman na wakatenda matendo yaliyokuwa mazuri kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atawapa ukhalifa atawapa tamkini katika ardhi ameeleza mengi lakini shahidi katika maana anayozungumza mwisho kabisa akataja sifa yao kuu ya, ukuhu, ya ni la yushrikuuna bi shay'in ni wale ambao wananiabudu pasi na kunishirikisha na chochote. Hii ndiyo sababu kubwa ya tamkini katika ardhi. Kumakinishwa ndugu zangu katika ardhi, hii ni tunua na ni zawadi ambayo Allah huitoa baada ya kuwa watu wametimiza vigezo na masharti na kigezo kikuu ni tauhidullah tabarak wa taala, ifradullah tabarak wa taala bil ibada, al-hadhar wal min kuchukua tahadhari na kukimbia swala zima la kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu swala la shirki mtume sallallahu alayhi wasallama anaeleza kwamba hofu yake kubwa kwa umma huu hatuhofii ufakiri wala umaskini bali hofu yake mtume sallallahu alayhi wasallama imekwenda mbali zaidi kwamba liko jambo ambalo analiogopea kwetu sisi kuliko hata masihi dajjal ni jambo gani hilo anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaykum indi min al-masīh Je, nisikuelezeni jambo ambalo linanitia hofu mimi kwa nunyiny kuliko hata hofu yangu kwa masīh Unajua nani masīh Masihi ni fitna iliyokuwa kubwa fitna ambayo kila mtume ameutahadharisha umati wake na hata Mtume sallallahu alaihi wasallam akatutahadharisha na Masihi dajal. lakini anasema liko jambo kubwa zaidi ambalo analihofia kwetu sisi kuliko Masihi Dajjal akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam ash-shirkul shirki iliyojificha ash na hii ndugu zangu katika imani kwa upana wake inahitaji khutba kamil Shirki iliyojificha manake tunapozungumza shirki unaweza ukajiona umesalimika haya maneno haya kuhusu kwa sababu pengine haijawahi kutokea hata siku moja ukadavahirizi haijawahi kutokea siku moja ukaenda kupigiwa ramli ukaona we umesalimika la Mtume anasema kubwa ninaloku kuhofieni ni shirki iliyojificha akatoa mfano Mtume sala sala akasema an rajul fiyazina salatahu lima yara min nadari ar-rajul wake ash-shirk al-khafi kufanya mambo ambayo asili yake ni ibada lakini lengo lako unataka uonekane lengo lako unataka usifiwe kama mfano aliyopiga mtume anaweza mtu akawa na swali pembezoni mwaka amemuona mtu ambaye anamdzania kheri akaamua kuipamba na kuipendezesha sala yake akiwa peke yake haswali namna ile huku ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala hii swala umeipamba sio kwa ajili ya Allah hii swala umeipamba kwa maslahi pengine mtu huyu ana maslahi na wewe pengine mtu huyu anakudhania kheri pengine pengine ukitazama mfano huu utaona ni kiasi gani tulivyokuwa na hatari katika swala zima la shirki imalizie kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kutahadharisha na shirki aliposema ashirku fi hadhihi umma Ahfa min dabeebin namlatis sauda ala safatin sauda fi dhulmati al ushirikina katika umma huu umefichikana zaidi kuliko mduduchungu mweusi akiwa katika mwamba mweusi katika giza la usiku takhyal mfano huu upime kitu kidogo kama sisimizi mweusi katika usiku wa giza katika mwamba uliokuwa mweusi unasalimika vipi tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala hatujalie minalladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana Allah subhanahu wa ta'ala atusalimishe na atuepushe na shirki atuepushe na shirki kubwa na shirki ndogo Allah subhanahu wa ta'ala tuweze kuifahamu tauhidi na tuweze kujifunza na tusimamie haki za Allah subhanahu wa ta'ala wa ala nabiyyikumul karim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 وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِنَا وَكَرِهَ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَجَعَلَنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَقُومُ إِلَى صَلَاتِ